Сильний бік руки, якою пишуться ці слова, і досі схожий на шкірку печеного яблука. Але цього опіку я не пам'ятаю, тоді ще моя пам'ять не пробудилася. І все ж, коли я штовхав і скручив добірні кавони, мені напевне здавалося, що я нарешті переміг зловісний жар, який заподіяв мені стільки болю. А проте я нині неспроможний відтворити почуття, котрі в ті хвилини володіли моєю незрілою душею. Що це було захоплення красою чи, може, помста ворогові, який тепер виявився слабкішим за мене? Не знаю, зате з певністю можу сказати, що саме від цієї миті я починаюсь як земна людина. Тільки Григорій, середульший син моєї матері, врятував баштан від погрому. Він не дорікав мені, стояв збоку і філософічно посміхаючись, споглядав мою битву з містичним драконом. Потім підійшов, лагідно відірвав мене від землі І підняв на рівень своїх очей Ого, богатир Битву ти виграв, тепер годі Бо ми з тобою, братушко, без кавунів залишимось Добрий він був, цей мій старший брат Йому не довелося переступити навіть порогу школи Коли надійшли його шкільні роки Запінилась людською кров'ю громадянська війна Відтак ударив голод Довелось думати не про шкільну науку, а про те, як вижити. Але дивна річ, не прочитавши жодної книги, він був набагато розумніший від багатьох дипломованих пустомель. Мабуть, грамотність лишень шліфує, оформлює. Головне в людині належить не їй. Звідки ж воно приходить? Однозначної відповіді немає. Зате я певен, стародавні люди за своєю сутністю не різнилися від нас, людей комп'ютерного віку. Від Григорія мені часом траплялося чути про якусь таємничу Юр'ївку. Мій улюблений кіт, виявляється, привезений звідти. Я також нібито народився там. Я ще не зовсім тямив, що то воно значить народитися, але в моїй уяві Юрівка дедалі більше зливалася з тим світом. Бо всі старші частенько згадували про той світ. Григорій був старший від мене на 12 років. Йому тоді виповнилося 15. Про його батька Сергія Кузьмина, майстра каретника. І від чайдушного п'яницю мати розповідала багато недоброго. Не раз доводилося їй із дітьми ночувати в чужих людей». А часом настилала трави під перекинутою вагонеткою, щоб знайти там захисток від чоловіка-п'яниці і осінніх дощів. Чоловік заробляв багато, але все зароблене пропивав і програвав у карти. Синці від побоїв не сходили з материного тіла. Вийшла вона заміж не за покликом серця, а з батьківської волі. У нього золоті руки, казав батько. «Який мужик не любить хильнути чарку, всього не проп'є, а проп'є знову заробить». Так воно й було потім. Пропивав, заробляв і знову пропивав. А коли не було чим похмелитися, тішив себе тим, що по-двірячому мордував дружину. Бив тупо, методично. Кулаки стомлювалися, довершував носаками чобіт. Не стерпіла мати отих катувань, забрала дітей і пішла світ за очі. Іван і Григорій не були схожі на батька ні характером, ні рисами обличчя. В їхніх обличчях угадувалося материнське. Іван був старший від мене на 20 років. Я не пам'ятав, коли він пішов на Луганський паровозобудівельний завод, який тоді називався іменем Гартмана, його колишнього хазяїна. А Григорій лишався з нами аж до колективізації. Мені не довелося бачити матір молодою. Бачив тільки збільшений фотопортрет, на якому вона виглядала справжньою красунею. Для мене мати завжди була старою. Коли я народився, їй було вже 43 роки. А через 5 років після мене народилася Таїса. Отже, п'ятиголова дитяча ватага в нашій сім'ї складалася із двох кузьминих і двох руденків. Врятована від голодної смерті Тетяна за народженням була Медведєва – і все ж, незважаючи на три різних родових корені, ми всі жили дружно. За все своє життя не пригадую жодної сварки поміж нами. Проте відчуваю на душі чималий тягар. Не віддячив я належно матері і вірній нянці своїй, Тетяні. Щоправда, життя відкинуло мене від них дуже рано і далеко. На сотні